Programmet præsenteres af Discovery Plus. Vi har været så heldige at have mange prominente gæster forbi Københavnens klub det seneste års tid. Men der er en, der hele tiden har stået øverst på vores ønskeliste, og som har. Ja. Afvises. Hver eneste gang, vi har ringet hele vejen til Aalborg, det er Lyngge Jakobsen og derfor så har vi taget konsekvensen, sidste program øh, i 2021, Christian og jeg. Så vi har sat øh, GPS'en mod øh, Stor Vorte, og så har vi simpelthen begivet os til Lyngge Jakobsen Tak fordi vi må besøge der De her? Eller den her lynger må jeg sige, fordi uh, Niels Christian og jeg er jo uh, troppet op uh, sammen her i Aalborg. Fordi nu har vi tækket og bedt i mange måneder, siden februar måned, uh, om, om du ikke nok ville komme til København og besøge os. Uh, du har holdt fast, du er blevet i Aalborg, så nu kommer København til dig. Tak fordi vi må besøge dig. Jeg ja, er sådan lidt kostbar. Jo. I maj velkommen. I mig er velkommen. Hvordan har du det? Jeg ja, det er godt. Konen blev godt nok 70 i går. Så, det kan jeg, mærkes i dag? Ja. Nej, det ved jeg ikke. det kan. Jeg, jeg plejer at være sådan, at når vi bliver snakket varme, så glemmer vi alt muligt. Men jeg synes, jeg er klar. Men det var en god fest. Det er godt det det. at høre. her. Ja, vi, vi siger tillykke. Måske tak. bedre end festen ude på ja. Aalborg Stadion, som du så uh, gik lige af. Jeg ved godt, at den ikke hedder Aalborg Stadion, men det gør det jo for dem fra. De gør gode gamle dage. Niels øhm, Christian, der var du til gengæld uh, ude og uh, se fodbold. Og det er jo ikke fordi, det skal handle om det. Vi skal afrunde Superliga efteråret. Men er der noget, du lige skal snakke med Løgner om omkring den kamp? Nå, men jeg kom til at tænke på. Uh... Uh, i gode gamle dage, da der var 33 hold i uh, Superliganen. Uh, der var det jo sådan, det at... Uh, det ja, ja, nej, jeg ja, sluttede man spillede 33 <laughs> kampe. Jamen, jeg, muligvis, jeg var ikke til fødselsdag i går, det lyder sådan. <laughs> uh, der var det sådan, at uh, man spillede to kampe ude og en kamp hjemme, eller to kampe hjemme en kamp ude, det blev afgjort. Og der programudvalget, hvor Lønge sad. Og der kunne man jo regne med, at uh, det var altid sådan, at FC København skulle spille to. Øh, kampe på Aalborgstadion og en i parken. Og der var det jo, at der var mange, der klagede over. Det var da utrolig åbent, at I igen skulle have to hjemmekampe. Og der sagde jeg til Lønge. Godt arbejde, Lønge. De seks <laughs> point kan vi ikke undvære. <laughs> det kan du bevide med. Ja, det kan jeg. Men jeg kan også bevide med formanden for programudvalget. Han faktisk var FCK'er. Så det var noget med at prøve at blive bedst mulige venner. det er, ikke nogen, eller det ved jeg ikke. Det er måske en hemmelighed, men det er ikke så mange dage siden... Halvanden uges siden, at du sendte mig en sms, hvor du skrev... At det var en mand, der tror jeg, vi spiller i aften, der vinder vi. Så kommer FCK til Aalborg. Næste søndag, så vinder vi også den, og så ligger det vi rigtig godt. Det gik ikke helt efter planen, men man har jo lov til at drømme og håbe. Har, har OB sat lidt drømme og håb i gang i forhold til det her efterår, når vi ser på sådan de senere år? Jeg, jeg synes egentlig med rette man kunne sige, at hvis vi skulle slå FCK i den her sæson, så var det også sidst kamp, men også med de omstændigheder, som kampen skulle køre på, så er jeg stor forventning om, at vi kunne trække det, det længe strå. Fordi de, der er trods alt alvorlige spillere på FCK, som ikke var til rådighed i den kamp. Og derfor så havde jeg faktisk troet, det kunne lade sig gøre. Og jeg kunne ikke se kampen, fordi vi jo havde huset fyldt med gæster. Men jeg fulgte jo lidt med. Og da der stod 3-1 ved pausen til FCK, så virker det som om, at det ikke er rigtigt. Hvornår har FCK sidst lavet tre mål i første halvleg? Hvornår er der gået tre mål ind i mål i en halvleg? Og det har jeg faktisk stadigvæk en forventning om. Det, det, det kan ikke blive ved at gå på den måde, så vi skal nok lave de der to mål i anden eller så mindst for uger det, eller et eller andet. Men drømmen gik jo naturligvis på at få de tre point slæbt hjem, så vi kunne sige, så er top 6 nærmest sikker. Plus, at vi så også kunne overvinde på en anden plads. Niels Christian ved det er også godt, at når man har spillet sidste kamp i en turnering, så står den på tekst tv i tre måneder. Og det er og det ikke det, ekstra lang til den her, sådan. Det er det bedste tidspunkt at vinde. Ej, der er et tidspunkt, der er lige så godt at vinde en fodboldkamp Det er før bestyrelsesmøder. Så de to tidspunkter, der, der er det godt at vinde fodboldkampe. Og nu har vi så stående der 3 1 nederlag til FCK, og så kun en, fjerde, kun en fjerde plads. Det kan være, du skal pensionere tekst til vid, eller ikke? Eller være man på. Øhm. Jeg tænker, at normalt vi lige så møde hinanden ude på stadion. Det gjorde jeg ikke i går, og så det er det godt, at vi har kunnet få samlet jer i dag. Og hvor vi kigger bagud på efteråret 2021, ligesom vi faktisk jo sidste år, hvis nogen kan huske det, da vi alle var lukket ned, fik lov til sådan at snakke Superliga runde efter runde. Niels Christian, hvad har det været for et efterår, synes du? Ja, men for det første synes jeg jo, at det har været vidunderligt at få publikum tilbage på stadion. Altså, foråret var godt nok øh, en træls med, med Tomme stadions, og det gjorde jo også noget ved spillet, øh, synes jeg jo. Øh, så jeg synes, at øh, festen og farverne er kommet tilbage i Superligaen, øh, og det har jo vist sig, at øh, publikum har savnet øh, fodbolden, fordi jeg registrerer, at der mange steder er enormt run på kampene, og det synes jeg faktisk har været det allerbedste. Omkring kvaliteten kan man sige, ja, kom sig kom så. Der, der har været overraskende resultater undervejs. Der har været hold, der har haft gode stimer, som altid, og så er det faldet af igen. Men man har ikke rigtig kunnet se nogen hold, som hele efteråret igennem, har øh, bare moster ud af. Det kommer lidt øh, frem og tilbage. Derfor har vi jo også en Superliga, man kan sige, hvor øh, stort set, det er måske lidt underligt, men top 6 er jo næsten givet, top 5 er i min optik, i hvert fald givet, så er der en 6. plads, øh, der kan slåses om. Øh, øh, nedrykningen ser desværre også ud til at være, øh, der skal ske lidt mirakler før de, de nederste hold rejser sig. Og det kan man sige, det er måske ikke så godt, at, at det, den spænding, der normalt er om 6. pladsen, og 5. pladsen og 4. pladsen, og om placeringen inden nedrykningsspillet, det ser lidt mere give ud på forhånd, men der er det jo bare fodbold, der. alt kan jo ske, tre kampe, fire kampe, du får lidt træk i den, så ser det anderledes ud. Og det skal lige siges, der mangler selvfølgelig. Vi har et lille hængeparti i aften, hvor Midtjylland og Vejle de mødes, når vi sidder og snakker nu her. Men det rykker nok ikke ved det store billede, tænker jeg. Lønge, en ting er ligagens kvalitet. Det kan godt være at er et lidt køb på den, Så gengæld underholdningsværdien får vel et nykke op, når, når resultaterne ikke er givet på forhånd? Ja, men, men jeg, jeg har fast ved den, Nils Christian siger med tilskueren tilbage. For det, jeg har ikke set statistikken, men jeg er sikker på, at gennemsnittet har været ret pænt i, til kampene. Fordi det er ligesom tilskuerne når alle vi andre i øvrigt finder ud af, at det ikke er en selvfølge, at vi bare kan gå ud der være, hver søndag og se fodbold eller mand, eller hvornår det nu er. Vi har i hvert fald kunne se det i Aalborg, at stabiliteten om et pænt højt tilskuertal, den har været større næsten ligegyldigt, hvem vi spiller med. Nu var der så, som jeg har set, 10.000 i går, og det er jo ikke noget nyt, når vi spiller med FCK eller for den sags skyld Brøndby. Men generelt har der været flere tilskuere, og jeg synes, vores tilhængere har været i højere gear, end jeg synes, jeg har set længe. Og jeg tror, det er den der med, nu kan vi komme ud, og nu skal vi virkelig være glade, for vi kan være for vi har opdaget at det ikke igen en selvfølge. Så den del, tror jeg, betyder rigtig meget. Så er jeg også lidt usikker på kvaliteten. Og nu kommer vi jo sikkert til det senere, men, men det stemmer ikke helt overens, hvis jeg er usikker på den, når jeg ser, hvad vi gør europæisk. Fordi der synes jeg faktisk, at danske hold, de klarer sig godt. Så jeg ved det ikke, men jeg synes, jeg har set kampe, hvor jeg synes, ah, de er ikke helt op og der, hvor jeg synes, de skal være op og ringe, når vi snakker den vestliga. liga. Det har været lidt trist eller lidt kedeligt i nogle kampe, men... men det kan også være, bare fordi man bliver en, en gammel halsur mand, at det er sådan, man så betragter det. Fordi som jeg siger, europæisk er der ingen grund til at sidde og hænge med næbe. Det er det bestemt ikke. Hvis vi nu dykker lidt længere ned i tabellen og giver hvert hold et, en lille kærlig behandling, nogle, vil sige et fur, det er alt afhængigt af, hvilket hold det er måske, når jeg henter mine børn fra skole og børnehave om eftermiddagen, så i stedet for at spørge dem, om det har været en god eller en dårlig dag, så siger de, at de lige sådan skal vise på denne her, hvor god eller dårlig en dag det har været. Jeg ved ikke, om den også virker på plus 70-årige? og Vi ja, er stadig ikke mobile på Det er fordi, I har trænet så meget i at drikke Ja, men, nå, men, okay, men hvis I ikke giver mig klar klart svar, så må I jo lige nogenlunde vise, hvor på bagmeteret det er. Vi er nogle af det, kan, det. Der, kan finde på at bruge en finger, men det lader vi være med i dag. Jeg vil sige, at vi havde OBP i studiet for ikke så lang tid siden, så vi, vi har lært, at der er nogle ting, der, der ikke sådan er blevet helt pensioneret, som vi ellers havde troet, Nej. at de blev. Lad os starte med toppen, FC Midtjylland, uanset hvordan det går i aften. Ligger de på toppen. Øhm, Bo Henriksen, er kommet ind i øh, denne her sæson, det glemmer man nærmest, fordi det jo egentlig har kørt øh, ganske fint, øh, og, og nogle af de store spillere, der er måske ikke præsterede sidste sæson, har præsteret bedre. H hvad, er jeres, øh, ja, hvad er din fornemmelse af FC Midtjylland denne her, det her efter? Jamen, Midtjylland har igen i denne her sæson vist, at det er en stærk trup, øh, et solidt hold. Uh, man kunne være en lille smule bekymret, uh, da Alexander Scholz uh, uh, mistede de. De har også solgt uh, en, en, en, en, en, nogle gange en kampergørende spiller, som Anders Dreyer. Uh, Frank Unieka er kommet til Brentford. Uh, det er tre markante spillere, men truppen i Midtjylland er så stærk og så bred, uh, at uh, det har man jo ikke mærket. Det er klart, at der har været nogle udfald undervejs. Uh, men det har der jo, som vi talte om lige indledningsvis, det har alle hold haft øh, i nogle perioder. Og derfor er Midtjylland ikke stukket af, som de har været i andre sæsoner. De kan stadigvæk hentes. Og det bliver jo spændende at se i foråret, om øh, der er andre hold, der, der kan finde stime. Og så har Midtjylland så øh, samme problem som en række andre klubber. Nogle af de spillere, de har hentet, øh, og som man har haft store forventninger til, er ikke helt øh, kommet på plads endnu. Det kan de jo så komme i foråret. Der er umiddelbart noget på den der suverænitet, som du også var inde på. På et tidspunkt lignede det faktisk, at de var ved at opbygge den her i efteråret. det så øh, ser ud lidt ud her til sidst. Øh, men, men hvad tænker du omkring øh, det her, at Bo Henriksen... Jeg var overrasket, da man hentede Bo Henriksen. Jeg så egentlig ikke Bo Henriksen være på den hylde, som Midtjylland havde bevæget sig op på. Hvordan ser du på... Øh... Det arbejde, han er gået ind og har lavet i mere. Jeg, jeg tænkte nærmest, som du lige har, har beskrevet, at overraskende over, så at det var ham, de to, at få den rent typemæssige, når man ser i forhold til dem, der har været der tidligere. Men det var måske netop deres scoop. Det var, at vi skal ikke blive ved at, at, at køre i det samme spor, og hvis vi skal flytte os lidt mere, så skal vi gå en lidt anden retning. Og så er det formentlig, at det, der har gjort, at de har taget, det kan vi jo godt til at altså, sige typen, øh, Bo Henriksen, ikke? Og det er på godt og ondt, Altså han er jo dejlig levende, når han er derude, og jeg tror, der det er langt af vejen, han kan inspirere sit hold. Jeg tænker bare nogle gange, når man ser det søndag efter søndag, hvor meget inspirerer det så en, når det, det sker så mange gange. Han har gjort det godt, det vil jeg sagt med det samme. Og jeg synes, det vigtigste for Midtjylland, det er, at de får sendt et signal om, at vi er et blivende øh, tophold. Hvis vi skal snakke blivende tophold i øvrigt over år, over året, lad os tage de sidste seks, syv, år, så har vi kun to blivende tophold. Det er jo FCK og det er Midtjylland. Andre, de popper sådan op. Nu ser det ud, som om Brøndby kan komme tilbage som et af de der blivende tophold også, men ellers er vi usikre på, jeg lige vil sige hver sæson, hvor slutter OB hen? Hvor slutter Anders hen? Hvad med at for OB? Er det dem, der popper op i år? Vi er ikke så meget i tvivl om, om de andre hold, og det synes jeg, man i Midtjylland kan knajs med nakken over, at det lykkes dem at tage det step ind. Det er ovenikøbet det step ind, at når vi starter en sæson, så er det 50-50 i forhold til FCK og Midtjylland, hvem det er, man forventer, der går på toppen. Og lige nu synes jeg, det er svært at se. Et transfervindue, det kan komme til at afgøre meget. Fordi hvis vi springer over til FCK og lige siger, hvordan er det så de syv med FCK nu, så er der sket noget nyt det er, at de begynder at bringe mange unge spillere ind, eller flere unge spillere ind, end jeg synes, vi har set længe. Og det ser ud til at kan bære frugt. Det, der så bliver spændende at se, det er, hvis FCK vælger den vej, kan man så også blive, være et blivende tophold fremover. For det er nemlig ikke nogen selvfølge. Mange har jo prøvet det med at skal lave en, et generationsskift, eller sats på sine egne unge spillere, som jo er. Alt muligt ære være. Man skal bare finde balancen, og det er jo den, som, som bliver spændende at se, hvad er det FCK, de vil lige i øjeblikket. Niels Christian, vi har berørt det nogle gange, du et, jeg synes aldrig rigtigt, du er sprunget på den. Er magtbalancen også tippet mellem FC København og Midtjylland? For, for nogle år siden ville Midtjylland jo godt udfordre FC København, men er vi derhen, hvor FC Midtjylland faktisk er lidt større favorit til mesterskabet, når vi åbner en sæson end FC København? Også er det i den her ah, Men altså, det er jo ikke, altså, fodboldfagligt giver de sig selv ikke nogen mening, det der med, hvor der er tippet noget hen. Som Lyngen er inde på, så er det jo noget, der foregår over en, en, en meget længere periode. Jeg har stor respekt for det arbejde, der er lavet i Midtjylland, og de er kommet op og er blevet en fast del af, af, af top tre i, i Superligaen øh, og, og vil formentlig være det i en årrække. De har en meget stærk økonomi. Øh, de har en stærk øh, øh, mand bag sig, øh, flere stærke mænd bag sig. Øh, så der er ingen tvivl om, at de er kommet for at blive, og de er en, en, en væsentlig faktor i, i, i Superligaen. Men altså, derfor kan man jo ikke afskrive de øvrige hold, altså, øh, sådan, sådan er det bare. Øh, med hensyn til det omkring FC København vil jeg sige, at jeg tror mere, det i år har været af en nød end af, af planlægning, at man har måttet bruge øh, så mange teenager, fordi, øh, man ved jo, at det ved vi, at øh, der findes fantastisk dygtige fodboldspillere øh, blandt unge mennesker, men også at de er meget mere formustabile end mere rutinerede spillere. Og øh, hvis du skal spille med et mesterskab, så er du netop brug for øh, stabilitet og kontinuitet på højt niveau. Du kan ikke tåle udfald, og hvis du er for mange af dem samtidig, så risikerer du altså, at, øh, det, det koster point i ny af. Hvad man øvrigt også har set, så København har spillet en række uger kampe, som jeg til en vis grad hen af vejen kan tilskrive. Lidt manglende rutine, at man også går i Aalborg, øh, hvor man spiller en glemrende første halvleg, lader sig presse tilbage på banen, og øh, jamen, så tillader du altså modstanderen alle muligheder, de får. OB får, jeg ved ikke hvor mange, 50 indkast og 10-15 mark i anden halvleg. Og, og det bliver sådan nogle duel, dueller i strappafeltet, og der kan alt jo ske. Og der har man jo bare set, at der smider du point, hvis du tillader sådan noget. Og der må man altså være dygtig nok til at komme op på banen og spille bolden rundt. Og, og, og sikre sit resultat på en mere overbevisende måde. Øh, og det, for ellers så koster det point, og det har det så også gjort. Og der øh, fik vi så et svar til øh, Lars B., som egentlig ville spørge, om det var mere af nød end af lyst, at man har brugt ja. så mange teenager. Det siger jo, du jo, så, men er, så ja. hvad, Når du mangler øh, absolut klassespillere som Rasmus Falk og Karl Seger øh, på den centrale midtbane, når du har haft øh, alvorlige skader nu her senest her. En, en, en spiller, som i år har været en, en, en, en, en god tilføjelse til truppen, Kevin Dix, har så været væk øh, de seneste 14 dage. Øh, du har, Camille øh, Wilczek, bare for at nævne, øh, kvalitetsspillere, som er væk i flere måneder øh, med sygdom og skader. Øh, når du har så mange gode, dygtige, rutinerede spillere ude, øh, så er det klart, at det, det, det sætter sig, og derfor det, det, det, det er fint, som de unge mennesker har klaret sig, men det er klart, det giver anledning til bekymring. Lykke, noget jeg har savnet, når jeg sidder og ser en FCK-kamp, eller står og dækker en FCK-kamp, det er øhm, noget, som FCK i hvert fald tidligere har været kendt for. Det er det her, som jeg vil kalde killerinstinktet. At dræbe kampen og få resultatet med sig hjem, lige medgyldig om det er en god eller en dårlig dag på kontoret. Der er mange kampe, især på det seneste, eller sådan her mod slutningen, hvor der lige til sidst bliver givet et point eller flere øh, væk. Øhm, er du enig i den øh, betragtning at der mangler den der evne til at øh, tage, tage pointene med sig Jamen jeg, jeg, jeg tror lige nok det er det syn jeg har på FCK det er at jeg er ikke så sikker på FCK som sejrer her på hjemmebane i parken som jeg har været for eksempel i sidste sæson om det så er eller det er at holdet søger efter at finde hvad skal man sige, det fuldstændig sikre lege og spille i fordi når hun går ind og kigger på truppen, så synes jeg rent faktisk, den på papiret er en stærk trupp. Men der er andre hold, som mangler genbrugsspillere i ligan, Dem kommer vi måske tilbage til. Det synes jeg måske også FCK gør. Og det er måske derfor, de får plads til en 16-årig, som kan lave Der Rame, han laver gennembrud. Og det vil sige, så er det bare med at fylde voksen op og, og komme derind. Og der, der synes jeg måske, man mangler en lille smule, og specielt, når I falker med. Altså, så begynder det at tønde endnu mere ud. Så jeg, jeg har det lidt, om det er kilderinstinkt, eller det er den samlede styrke på holdet, det kan jeg godt være sådan en lille smule usikker på. Men nu har Niels Christian undernævnt noget og en af mine favoritter, som den vigtigste spiller i ligaen. Det ved jeg. Det er sikkert. det har jeg sagt så mange gange, jeg synes, han er en fantastisk spiller. Og, og det er jo logisk, man smider ikke bare lige en anden ind. Men i går, hvor, vi, hvor man spiller med Lerager og øh, den tidligere GF, hvad hedder han? Stay. Stage. Altså, det, det er to stærke spillere, men man kan godt sige, ligner de lidt hinanden for mig, når de skal spille derinde. For i hvilket som helst, hold i ligaen vil gerne have den. Men når de kommer ind på den samme centrale del, der skal ligge, så kan man godt sådan lige sige, så mangler vi måske en lille smule. Eller de gør. Kommer til at sige, at vi? <laughs> ja, du sagde, vi. Jeg er glad for at du det er Hvor langt, det vil ikke lykkes mig har Jeg laver mange talefejl i min tid, når jeg, når jeg er på. Det, her, det var der en af de værste. Men det er nok, fordi du er så glad for at se, at du faktisk lidt har adapteret det uh, der. Uh, nu nævnte du selv en 16-årig, som uh, man har været nødt til. Uh, han er i hvert fald måske nok blevet sendt hurtigere ind i ilden end han var, hvis uh, der var nogle af de herrer, som I begge to har omtalt uh, til rådighed. Uh, Rooney Bagdaji, tror jeg måske uh, det udtales, Øh, jeg ved ikke, om du, du så ham i nok ikke i det går lige. Man kan ikke lige sætte nogle ord på, hvor, hvor, øh, hvor interessant en spiller det er, hvis I også tænker på den gang som sportsdirektør, hvis, hvis I ser øh, en type, ja, som hvis ham. Hvis jeg her. lige skal tage ja. så jeg så ham i går, jeg så, jo, at han lavede måle og, og har, har set det der, de klip og så videre, der har været det efterfølgende. Når jeg ser ham, så tænker jeg bare nu han og hans agent og hans familie og alle omgivelserne siger, det går vel nok godt, men det skal gå rigtig, rigtig godt, før du skal nogen steder. For med den alder, han har, der, der er ingen tvivl om, at i løbet af kort tid, også fordi det er FCK, han spiller for, og det er hype og han kan komme til at spille lidt europæisk, måske også, eller var det noget, han ikke måtte det, det kan ikke jeg ikke huske nu, øhm, så, så vil det være, Altså han for har ikke skrevet en inden europæiske trup i den nej, i efteråret, men det nej, kan jo komme det sådan, til for foråret. det er sådan, det var her, ja. Men det vil være for mig betænkeligt, hvis han overvejer snart at skulle afsted. Fordi et er, at vi falder lidt bagover, over en 16-årig, pludselig nogle få dage, han spiller som han gør. Og så oven købe. Og nu skal jeg nok, det er det sidste positive, jeg siger omkring FCK i dag. Så oven købe på FCKs hold, ikke? Det, det ville være... Naturligt, at nogle klubber kigger på ham. Det vil være naturligt, at måske en agenten begynder at, at, at, at se dollartejen og så videre. Men for hans vedkommende, så siger jeg mindst to år i dansk fodbold, fordi han har lang vej at gå, synes jeg. Men, men i at sidde som sportsdirektør, begge to, der sidder også bestyrelser, der nogle gange gerne vil have nogle penge i kassen efter mere eller mindre dårlige gode perioder. Nils Christian beløbne øh, for unge øh, mennesker, der er dygtige med en fodbold det, i dag, kan jo også hurtigt blive store. Øhm, hvad hvad vil du gøre som sportsdirektør, når du sidder med ham her? Jamen, øh, nu skal det ikke blive, at der sammen her, men jeg er jo enig med Lynge, øh, at øh, nu skal han forløbe etablere sig. Jeg er som udgangspunkt, ved du, meget bekymret, når unge mennesker bliver hypet for meget. Uh, og jeg synes allerede, der har været lidt så meget hype. Jeg, jeg forstår det så sådan set <laughs> godt, fordi drengen har uh, ret, ret store kvaliteter, uh, og det har en vist på, på, på ungdomsholdene. Uh, og han har, han har nogle uh, uh, kompetencer, som han allerede kan, komme, kan give udtryk uh, i, i Superligaen, og det er selvfølgelig vældig imponerende i hans allertede betragtning. Men det er jo rigtigt, han er jo langt fra øh, færdigudviklet. Han er langt fra rutineret nok, og at, at, at forlade trods alt en, en mere beskyttet liga som Superligaen i forhold til øh, nogle udlandske ligaer, hvor, øh, hvor han meget hurtigt kunne ende øh, på bænken eller på et reservehold, det tror jeg ikke vil være godt for hans udvikling. Så jeg, jeg tror rent fodboldfagligt vil det være fornuftigt af ham at få sig etableret, i superligaen og blive positioneret og få mere stabilitet ind i sit spil. Jeg har jo set øh, u søden kampe øh, med ham, hvor han også er faldet ud af, af, af om jeg så må sige kampen. Øh, øh, så hvilket er meget naturligt. Så, øh, jeg, vil ikke, jeg vil både som klub og som spiller, vil jeg øh, gøre som løn siger øh, blive nu. Jeg er lidt i anegården og øh, manifesterer der lidt og får det til at hænge sammen. Og det er også mit indtryk at det er der han er, PT. Men skal man så ikke som en sportsdirektør og ansvarlig selvfølgelig øh, så sørge for at få øh, den næste kontrakt på plads? Altså få ham gjort så hvad kan man sige fastholdt så godt som muligt så når den der tilbudet kommer Lynges, så, så kan du jo, også fastholdt. Men den hvis jeg må, hvis jeg må ja. sige noget her, så er det jo vi lider jo i Danmark under at øh, vi har en spillerforening som konstant fremhæver, at det er uforsvarligt at fastholde spillere på længere kontrakter. Og jeg har den modsatte opfattelse, og det er ikke for at gøre klubberne til slavehandlere, men når man investerer store summer og meget energi i at udvikle unge fodboldspillere, så er det altså nødvendigt at give dem den tid til at udvikle sig. Nogle slår igennem tidligere, andre gør det senere. Vi er jo begrænset af, at man kun må skrive kontrakter af tre års varighed. For, for spillere under 18 år. Og øh, det er jo med til at lægge et pres, og vi har jo også set masser af eksempler. Vi taler ofte om dem, det lykkes for, men der er langt flere, det ikke lykkes for, at komme sted i en ung alder, og i virkeligheden ryger deres karriere ud på et sydspor. Øh, de kom for tidligere afsted, og jeg, jeg så gerne, at det var muligt at skrive, i hvert fald femårskontrakter, også med, med spillere i, i den aldersgruppe. Fordi, men man kan sige, at man kan gå ind og fornye kontrakterne, som du siger. Det vil man sikkert også gøre, øh, eller forsøge at gøre. Øh, men, men det er lidt et handicap for dansk talentudvikling, at vi, vi handicapper os selv her. Ja, og hvis, hvis jeg sådan lige skal bøje den lidt i næren, som siger. Christian siger, i aftaler, når de er under 18 år. Så hvis man sådan tager spiller i al almindelighed, så vil de have et par år tilbage som ungdomsspiller, hvor vi kan bruge klubberne kan bruge penge på den. Når de så kommer op og træder ind i seniortiden, så har vi, hvis ikke de bliver forlænget, hvis ikke spilleren vil, og hvis ikke agenten vil, Jeg mærke til at jeg altid tager agenten med, fordi de bestemmer forholdsvis meget her, ja, så kan vi så have brugt penge i fem år eller et eller andet på den, og så har vi et år tilbage i seniortiden. Og der begynder vi så oven i Hvis ikke vi får forlænget med dem, så begynder vi egentlig at stille spørgsmål til, hvorfor skal vi så egentlig beholde den, når ikke han vil spille i vores klub osv. Så, så det er et, et meget skidt tidspunkt at have lagt den blokering ind. Vi ved selvfølgelig også godt, hvorfor den er lagt ind. Det er selvfølgelig for at beskytte dem på en eller anden måde. Men her synes jeg, at klubberne også øh, øh, kræver beskyttelse. Og så er det en ting, som hvis jeg sådan skal underbygge det første, jeg har sagt om, hvorfor han skal blive når længere tid, så er det dels på udviklingstiden, eller på udviklingsdelen, men hvis vi kigger på, hvordan en kontrakt typisk vil være for en i hans alder, så vil en hel masse af den samlede pulje, det jo som bonusser. Altså ifald han nu slår til, når han har spillet 20 kampe, når han har dit og når han har dat, og det gælder både spilleren og det gælder klubben. Den bonus, er den kan man få flyttet over til fast indhold i kontrakten, hvis han bliver i et par år eller tre, og at han oven i købet kan fortsætte sin udvikling og lande der, hvor de flest forventer. Så er det jo bonusen, der er rykket ind til betaling, og så er der kommet ny bonus på. Og det vil sige, at hvis agenten har tålmodighed, så kommer han faktisk også til at tjene flere penge. Nu bliver han nævnt igen, fordi men, han kommer til at spille Men lad os smide gent lige... Uh, Tror du på, at han er, når du ser hans færdigheder allerede nu, som 16-årig, at han er ham om 2-3 år i Superligaen? Det, det, det kan jeg kun gidsne om. Jeg, det, det, det, det har jeg ikke nogen. Jeg kender ikke familie, jeg kender ikke hans baggrund osv. De er vist rimelig, har jeg hørt. Øhm, fornuftig. Både den ene og den anden baglag. Nå. Lyng, øh, vi skal til OB. Nu blev det en lang snak om de to øh, førende hold. Øh, det gør det tit. Øh, vi skal videre til OB. Det er længe siden at øh, dit, øh, din hjerteklub har ligget så lun til op til øh, jul øh, og overvintre, øh, som de gør. Varmer det dit hjerte? Ja, bestemt. Og det er der ikke. Altså jeg vil ikke sige at det er en stor overraskelse. Men vi må alt, hvis vi sådan skal se kort historisk på det, så har vi jo svinget noget. Og vi har jo haft svært ved at få benen for i, i top de senere år. Og derfor kan man selvfølgelig heller ikke være sikker, når en ny sæson den starter. Men det jeg synes frem for alt, man har kunne se, det er en resultatmæssig stabilitet. Og når jeg så siger det, så ligger det også underdrejet. Jeg synes ikke, vi sådan, hvad skal man sige, brænder banen af. Øh, men hvis man som ny træner synes, at vi skal sørge for, at vi har en troværdig defensiv, Først og fremmest, så må den komme. Så synes jeg, at vi har haft en troværdig defensiv. Og jeg synes jo frem for alt, en af de stærke spillere i ligaen lige nu, en af de vigtigste spillere, det er Tillander. Altså til landet, han står dernede, han, han kommer i vejen for alt, han rydder alt, og han, han, han styrer det dernede. Når jeg tidligere sagde, at jeg synes at der var flere hold, der kunne mange gennembrudspillere, så er ÅB faktisk også en af de klubber, hvor jeg siger, at, at hvis nu muligheden de er der, i det nye transfervindue, så synes jeg, det jo klæder os med at have en genbrugsspiller eller to mere. Øh, Prib som et, et godt tilskud til klubben, men han er jo ikke genbrugsspiller på den måde, som jeg synes, de skal være. Det er jo dem, der har ild bag i og kan hurtigt tage en mand eller to. Fordi vi, vi kan godt, synes jeg, i den trup, vi har find finde spillere, som kan komme ind i feltet og straffe det, der så kommer ind. Men der, der synes jeg, vi mangler en, en del. Jeg synes, vi har fået et hold, som er på banen, altså som, som går ind og yder en indsats hver eneste gang. Og det er der nogle mennesker, der tror, det er en selvfølge. Ja, det er det. Det bør det være med den løn, de fleste får. Men det er bare ikke altid sådan. Så jeg tror, AB godt kan være på vej til at nå det sted, som har givet os mesterskaber, hvor vi måske ikke har haft de bedste spillere. Men vi har haft det bedste hold. Og der bliver en talent, der for mig at se en vigtig bræk i, at han skal blive der. Og han har så den periode tilbage, han har. Men, men jeg synes, altså jeg, jeg går til OB-kampen nu på en helt anden måde, end jeg går for tid tilbage. Og det gør, at jeg forventer også i går, at vi har slået FCK. Og det, det er for mig målet i forhold til de år, eller foregående år. Så, så, så det er et nyt sted, og det kan jeg jo mærke på, på byen og på folk i al almindelighed. Det er ikke bare mig, der har det sådan. Nu har vi forventninger om, at ÅB de vinder. Det er jo et sundhedstegn efter en periode, hvor jeg vil have kaldt jer grå mus, og det tror ja. jeg også, vi har snakket om tidligere. Ja. Øh, Niels Christian, det var jo ellers lidt et at et at naboens øh, sønder ud, for det var jo det, der var åbent projektet gennem en årrække, netop det her med naboens sønder og de her jyske drenge fra øh, omegnen. Øh, og så øh, endda til fordel for en norsk sportschef og en øh, spansk ja. cheftræner, Har det vist sig at være øh, holdbart, det her, eller, eller er det for tidligt at konkludere? Er vi stadig i et spillet. Jamen, jeg synes, at OB har set øh, solid, solid ud, øh, som Lønge også siger. Der har skabt en god basis, øh, og jeg synes, det ser ud som om, at der bliver lavet ikke. givet stykke arbejde. Det er jo rigtigt, at Jonsagen i Westbjerg, øh, den har måske knap så meget indflydelse på hold samt ting, som, som den havde tydeligere. Øh, og det er måske meget godt, at der er kommet øh, lidt, lidt, lidt nyt blod ind. Øh, øh, og, øh, det lønge man mangler gennembrudsspillere. Nej, man, man mangler måske nok øh, at løfte sig de procenter i kvalitet generelt, der gør, at man også i højere grad får point mod øh, de gode hold. Hvis ikke jeg tager helt fejl, så tror jeg, at pointe mod øh, Midtjylland og Etse-København og Brøndby øh, har været ret mager i denne her sæson. Og selvfølgelig skal man også kunne slå de andre hold. Det skal topholdene også kunne, det gør de ikke altid. For alle point er lige gode. Men det er bare det. De indbyrdes kampe med de bedste hold. Det viser jo også, hvor man er henne i projektet. Og der mangler nogle procenter endnu. Vi skal videre til Randers. Det ligger ikke så langt fra Aalborg. Trods alt, Lønge, Hvilke lov skal Randers have med på vejen for det her efterår? Det er jo en periode. Den gode periode er jo sådan set længere end det her efterår. Men hvis vi er isoleret? Jeg kommer til at fremhæve tre klubber for deres indsats. Nu tager vi så Randers, og så har vi med spænding vendt på vind de to uh, runde, der uh, yeah. Og der har vi jo, der har vi forlært FCK. <laughs> uh, men Randers, vil jeg sige, jeg synes, de har fået en stabilitet, et udtryk og en måde at spille på, som jeg synes er, jeg synes er nærmest det enestående. Fordi Randers har jo frem for nogen ikke været nogen, vi sådan har kigget til i mange år. Og jeg ved ikke, hvorfor tjenesten skal ligge hen i Randers, men når jeg ser Thomas Berg i dag på bænken, interview osv., så, så har han taget nye ny step. Altså han, han fremstår som en, der bare kommer an-type, fordi han har fuldstændig styr på det. Og hvis nogen har forstået og få sat det hold sammen, og så bliver det så hvad han, Søren Petersen, som er med i puljen også, så er det Anders. Og det er jo ikke fordi, tror jeg, jeg kender i dag ikke deres budget fuldt ud, men det er jo ikke fordi, de har oceaner af penge og købe spillere for. Men jeg synes, de har fået en stabilitet. Og det er et af de hold, som jeg er begyndt at se. Altså, jeg er jo godt flytte noget for at kan se Randers spille, uanset hvem, der I må. Og det, det er jo et signal, når, når man får den oplevelse. Og der synes jeg, der er grund til bare at klappe i hænderne og rose dem for og have flyttet sig. Og det vil jo være befriende dejligt, hvis et Randers hold også vil bevæge sig op i nærheden af at være et forventeligt top 4-5-hold. Sådan at vi kan få lidt flere derop. Men er det ikke det nu? Altså jeg ved godt, det de er det lige aktuelt, men ja. har de ikke bevæget sig deroppe? Jeg, jeg, jeg har nok sådan, jeg vil godt se et forår med, inden jeg så overgiver mig helt til at sige, nu er de der. Men altså jeg synes, og nu har jeg været inde på det nogle gang, at det ikke altid er de bedste spillere, der vinder flest kampe. Det er det bedste hold. Og når jeg ser Anders, så kan man sige, hvor er stjernen henne? De, de er vel svære at sådan helt få øje på, men de er sådan her, alle sammen. Jeg synes, Kallesø er en dygtig spiller. Jeg kan godt lide Maxen og så osv., fordi Maxen har flere roller på det hold. Det, det er åbenlyst for en hver. Og så kunne jeg blive ved deroppe af, men hvis man siger, hvem kan de overhovedet ikke undvære på det hold? Det er lidt svært ved at finde ud af, hvem det skal være. Thomas Thomas Bær, måske? Ja. Nej, det tror jeg ikke, fordi han har lavet et fantastisk stykke arbejde, Thomas Berg, og skal have stor kredit for det, og jeg er enig med Lynge. Han fremstår også som mere moden træner, øh, han, øh, hvor man tidligere havde han travlt med, med alt muligt andet, eller øh, foregik også alle mulige andre klubber. Øh, så viler han med i sig selv, øh, ser det ud som, der er en soliditet over det der projekt, og jeg synes også, at Søren Petersen har øh, skaffet nogle gode spillere nu senest, da man har fået en permanent aftale med, med O'Day, som bestemt er en spændende angriber. Han er også en af dem, som øh, han får nogle op- og downsperioder, men det er en, en spiller, der kan blive kampeafgørende for, for, for Anders. Og så skal man ikke glemme, synes jeg, at de har klaret sig øh, efter forventningerne, i hvert fald langt over forventningerne internationalt. Jeg synes, de har lavet en meget fin kampagne øh, i, øh, i Europa, øh, og det skal de også have meget stor respekt for. Mm. Fordi de har ikke været vant til at spille øh, torsdag og søndag, øh, og Lige det har de alligevel formået at øh, håndtere. Ja, Lyngge, er Thomas Thomasberg efterårets træner for dig? Jeg kunne måske godt finde et par stykker, som også presser på, men skulle man nævne 3-4 stykker, så er han logisk med. Altså det, det synes jeg ikke, der er tvivl om. Men øh, jo, han vil være et emne. Det vil han. Øh... Er, øh, hvem, hvem er egentlig den mest veldrevne, velkørende klub lige nu? Øh, vi har en storbror, en lillebror AGF og Randers, der hele tiden gerne vil have øh, mål sig mod hinanden. Øh, er Randers, har Randers overhalet AGF, øh, ikke i storhed og traditioner og historie, men, men i øh, at få det mest, det, bedste optimale, det mest optimale ud af det, de har med Der er jo ikke tvivl om, Randers har med længder spillet bedre fodbold, der har langt bedre resultater, end AGF har haft i, i, i det her efterår. AGF har jo haft en, en, en forfærdelig stime, og, og man var nærmest øh, nervøs for, hvor, hvor, hvor de skulle ende hende men har jo fået sat nogle øh, gode resultater sammen øh, nu her, og der er stadig et stykke vej. De har et øh, på papiret Øh, overkommeligt program i de sidste grundspilskampe, der kan give dem muligheden for at komme i, i topsektoren af AGF, jeg taler om. Men øh, det er bare stadigvæk sådan, at når nu der er tre måneders pause, og alle bundholdene de går i styrketræningsrummene, og når de kommer ud i 20. februar, så er der ikke nogen af dem, der er nemme. Og derfor er der ingen nemme kampe, når foråret starter, så AGF skal stramme ballerne. Og nu taler vi om Randers internationalt. Jamen, der er jo afgrundsdyb forskel på de præstationer, Randers har leveret, og så det møg, som AGF igen har leveret internationalt, som jeg synes var en meget stor skuffelse. Men, Men jeg, jeg, ja. synes, jeg synes, man kan sige, at Randers har flyttet sig et, hvis jeg var dem, helt afgørende sted hen, fra måske at være i bunden af det, vi kan kalde subtoppen, så har de måske flyttet sig op til at være i toppen af subtoppen. Og, og den der subtop, hvem er det i grunden, det sådan er, i hvert fald, når vi sådan starter sæsonen, hvem er det, vi ser der? Jamen, så ser vi OB, så ser vi OB, så ser vi AGF, så ser vi øh, Randers. Øh, og så er der altid et eller andet hold, der popper op, eller som regel. Og der synes jeg, Randers har flyttet sig på toppen af den subtop. Og det er ikke et spørgsmål om lige at kigge på tabellen alene. Men det er den udvikling, som de har, som de har lavet. Og den har jo været et stykke tid efterhånden. I går tabte de jo øh, så til brøndby Øhm, ja, det gør jo egentlig faktisk, at vi nok skulle have byttet om på rækkefølgen i forhold til, hvem vi tog først, men lad os tage øh, Brøndby, øh, fordi de fik jo, øh, ligesom AGF, du lige snakkede om, øh, en sløj øh, start på det her efterår, efter at have taget mesterskabet øh, mange spillere, vigtige spillere ud, øh, måske ikke samme kvalitet ind. Øh, alligevel har de nu fundet deres ben de seneste mange kampe. Hvem skal have æren for øh, Dennis Christian? Ja, yeah, men altså, ligesom man øh, er på vej til at smide træneren ud, når holdene taber en 2-3 kamp i træk, så skal man jo også give træneren en kredit, når man vinder seks kampe i træk. Det øh, ser som om, at Nils Frederiksen har fået sat, sat samlet hold sammen. Der kan nogle ting og den imponerende stime, de har sat sammen. Vi talte jo med Carsten V. tidligere i det her programformat, hvor jeg undrede mig lidt over forløbet med Maxø, fordi når man, når, man, når man i forvejen har solgt ud af en række rutinerede spillere, og så også sådan en forsvarskrumtap bliver stillet ud på sidelinjen, fordi han skal sælges, eller er, ja, på, vej at, er, er på vej over. til at blive ja. solgt af det ene mand Og det er jo tydeligt set nu også i Bakspejlets klare perspektiv, at hvis han havde været med, tror jeg, i indledningen af sæsonen med, med Mørenberg, så, så havde de måske været helt fremme øh, blandt de allerførste. Øhm, er du og ikke, det, øhm, ja. og, og, og, og, og, og det er jo nogle af de ting, som også har med fodboldkøbmandskab øh, at gøre. Jamen man, man, man har en aftale, en spiller skal afsted, man mener man har en aftale med en klub. Man er nødt til at beskytte den forretning til fordel for øh, den sportslige usikkerhed, det er medført og sætter dem udenfor. Men jeg er ikke et, et sekund i tvivl om, at det har kostet Brøndby værdifulde point, som de øh, godt kunne have brugt. Jamen jeg, jeg kan bage de ting op omkring træneren. Altså jeg har det sådan, mens Frederiksen er en af de træner, jeg gider høre på, når han bliver interviewet efter kampen. Og det, det er fordi, at jeg synes, han forholder sig til det, de fleste danskere kan forstå. Der er ikke så meget statistik snak, der er ikke så meget expected goals, og jeg ved ikke, hvad det ellers er. Altså der er, nogen, de jo, at, at der er nogen, de mener jo, at de næsten kan få point, hvis de har flere expected goals end modstanderen, osv. Og jeg vil godt nu på, at de også at høre mig, når jeg har en sådan, måske lidt for firkantet negativ holdning til alt, det og statistik, osv. Men jeg kan godt lide er Christian, som snakker sådan mere almindelig fodbold. Niels Frederiksen, ja. Hvad, hvad sagde men ham kan vi også godt <laughs> <for at> Det <laughs> Du har en god dag jeg synes <laughs> Men hvis nu jeg har sagt mig, at jeg igennem tiderne, så vil jeg også bede jer om at huske, at jeg, da uger kom til Brøndby, ja, jeg husker det. havde en klar forventning om, at det her, det er måske virkelig en, en stor ting. Vi har altid har sådan uger. Hvorfor er det, at det ikke bliver til mere end det, det blev? Og når jeg ser ham nu, så, så tager han simpelthen mig med storm. Ikke fordi han laver de mål, han gør. Jo, selvfølgelig også det. Men hans måde at agere på. Jeg synes, Christian, du har prøvet at stå deroppe som angriber og brænde chancer. Og nogen, der brænder chancer, de graver sig ned, og de påvirker af dem de næste 10 minutter osv. Og, uh, og det er sådan, hvis sådan brænder en chance. og vi ser kameraer, de går tæt på ham. Du kan næsten ikke se det. Altså, han er bare klar. Kom med den næste, så sparker jeg den ind. Han har simpelthen fået... Han lang... har er lang erfaring i det. <laughs> det har han jo tidligere, ja, og det er ja, derfor man ja, ja. sagde, Men du helt ret. hvad kan ure blive til, fordi ja. han tidligere brændt mange chancer. Jeg synes, han er en formidabel angriber. Hvis jeg havde rigtig mange penge, så ville, jeg... så ville han være en af de spillere, som jeg vil forsøge at få til åb i. Det bliver nu nok ikke tilfælde. Det kan godt være, at det ikke er det skridt, han øh, tager, men han risikerer jo, og risikerer jo for Niels sådan, tænker jeg, at tage afsted øh, her til øh, januar. Han har kun han er udløb øh, næste vinter, øh, så, øh, så der er alle mulige øh, ja, scenarier, der ligesom peger i retning af, at han skal videre. Øh, nu hvad, Nu snakkede man mesterskabspejler efter i går, nu er de der oppe. Hvor meget vil det koste, hvis Ure han er væk, eh, Anders altså, Ja, nu jeg ikke mm, Nej, men <laughs> det jeg, du hvad? det er jo igen det, når du har fået et, et hold samlet sammen, som fungerer, og som vinder fodboldkab, og som har momentum. Så gælder det selvfølgelig om at holde sammen på det. Det er uge, Så der, der er det er, er jo ikke et tvivl om, at man i Brøndby gerne vil. På den anden side, så er, der nogle, så er der nogle elementer i det her, som kan være meget svære at håndtere. Det bliver svændende at følge. Jamen, hvordan har man det som sportsdirektør, når man sidder det? har I jo også prøvet sidder og, og nu er det lige begyndt, og nu har vi lige fået tingene til at passe sammen efter det, ellers har det været svært lynge, og så står han der og har sørmet kun et år tilbage i sin kontrakt. Jeg har været ude i nogle af de der situationer, hvor man bliver hængt ud som en af de største originaler, der overhovedet findes, men hvor de, skal lave den bedømmelse, ikke kender vilkåren i forhold til beholden spiller eller sælgen Men hvis vi tager Brøndby lige nu, og så siger, kære Niels Frederiksen, nu skal du være med Ure, og nu skal du med Maxø. Gider du så godt at fortælle mig, kære Niels Frederiksen, om du tror, du er stadigvæk er tophold? Fordi det tror jeg ikke, at Brøndby kan, kan klare. Altså det vil mentalt betyde meget for en trup, at nu sælger vi vores øh, striker, vores bedste angriber. Men frem for alt, så synes jeg, det er fuldstændig åbenlyst, at Maxø betyder utrolig meget på det hold. Altså, man kan jo se det inden kampen, hvem er det, der fører over, når de lige står i rundkreds. Hvis der er pause i spillet, hvem er det, der lige tager fat i nogen, osv. Det er magtsøg. Og det kan man sige, om det kan andre tage over på. nixen biksen, Så let er job, ikke? Det, nogen har det fuldstændig naturligt. Jeg nævnte talenter tidligere. Det er fuldstændig naturligt for talenter, osv. Så, så, så hvis de to de, de bliver solgt hen over vinteren, og du så spørger mig, om jeg tror, at Brøndby bliver i top 3, så kan jeg sige til dig absolut nej. Det lyder som en 100 procent. Prøv at høre, der sidder en fodbolddirektør i Brøndby, vi har haft besøg af ham et par gange, Carsten D. Jensen, som jo har vist sig at være fuldstændig ligeglad med, virker det jo til, om det her salg det påvirker det sportslige, fordi at han, han, han skal have en forretning til at stemme. Og det har Nils Frederiksen jo ligesom oplevet af nogle omgange nu, hvor svært er det som cheftræner, og bestride en, en post. Kasper Hjulmann gjorde det i Nordsjælland, hvor de, de bedste hele tiden bliver taget væk, og så skal du bygge videre. Nu tror jeg ikke, at Carsten V er, er, er ligeglad med, hvordan holdet ser ud, og Nej, hvilke spillere jeg, er der jeg tror, han er ret ligeglad med, hvad nogle af de største toghorn i dansk presse lukker ud. Var det mig? Og det, øh, nej, du er ikke den de største. <laughs> og øh, det er man bare nødt til at være som sportsdirektør, fordi øh, det er ligesom cheftræner og sportsdirektører, Altså øh, alle. Der er jo 6 millioner, der kan bestride det job i Danmark minimum. Øhm, øh, sådan, sådan er det. Jeg er ret overvist om, at det øh, volder Karsten øh, V. Øh, Betydelig mange timer og forholde sig til de her ting, fordi der er mange elementer i det. Øh, jeg er sikker på, at han gerne vil beholde begge spillere, men altså, spillerne er jo også i en situation, hvor de, øh, og, og de har også nogle ønsker og forventninger, ja, når man har spillet øh, mange år i Danmark, øh, det var jo også det, der var tilfældet med, med Maxø her i, i starten af efteråret, jamen så under man spillerne. Man har også nogle gange nu aftaler med dem i, hvad skal man sige, karriereaftaler og vi gør, hvad vi kan, og vi vil være om, og finder vi det rigtige klub og det rigtige tilbud, så vil vi ikke stille os i vejen, og det ene med det andet. Og der er det jo bare sådan, at danske klubber i almindelighed opfører sig ordentligt over for deres medarbejdere deres spillere. Har man lavet nogle aftaler, så holder man den. Og så er det klart, så bliver det lige pludselig kan blive et blive problem at sidde med, at man har nogle aftaler, og så er det klart, dem kan man så forsøge at overbevise spilleren om, at dem skal man måske se bort fra, hvis man nu kan blive enige om sådan og sådan og sådan. Men det bliver et pudsespillere, et hårdt arbejde. Det gør det. Men er du enig med Lyngby, i, at Brøndby bliver ikke top tre? Hvis til... de to spillere væk. hvis ja, de bare øh, Så vil jeg sige, så skal, de, så skal øh, CV være meget dygtige i transfermarkedet, for, for at starte dem i hvert fald. Ja, så kommer man til at bruge de penge, som de har fået ind på de to andre. Men jeg, jeg, jeg vil godt lige sige, når nu jeg med, med mit indlæg, der er jeg ikke sådan, at jeg ser skidt på spilleren, eller ser skidt på Brøndby, eller et eller andet. Jeg tager bare udgangspunkt i, hvad resultatet kan risikere at blive. Jeg har jo prøvet at, have, Kom med, at, at være boss af B på et tidspunkt, hvor vi var blandt guldfarverideren. Og jeg mener, det er januar 08. Er det Rattapritje? Ja. Jeg har fortalt den før. Kom med får et bud fra England, fra Sunderland. Hans drøm har altid været England. Han kom til i transferfri. Og nu kan vi få et pænt tussi fra for millionbeløb. Det kræver virkelig en dygtigere sportschef end mig til at overbevise ham og agenten om, at han skal blive ÅB, fordi nu kan vi risikere at blive mester. Og vi vil måske også godt komme lidt med i posen. Men når jeg hører, hvad Sunderland vil komme i posen, så kan jeg ikke bruge det argument længere. Hvad argument kan jeg så bruge? Jeg kan snakke om ÅB, jeg kan snakke om mig selv, og jeg kan snakke om, hvordan forhandlingen i øvrigt var gået, da han kom til OB og så videre. Men jeg er nødt til til sidst også at være leder i en klub, klubbørsner til at selskab, som også kan, kan hende spillere om med halvår og med år. Og hvis vi får dårlig dårligt image i forhold til at spiller, lad være med at gå i ÅB, så er I gift med dem. I kommer aldrig sted igen, uden at se, hvad der kommer. Og, og der ender vi jo med at være under så stor pres... Fra den ene del, hvordan vi rate øvrigt kommer til at spille det næste halvår på et hold, der vil være dansk mester, hvis ikke han får lov til at rejse, og så videre og så videre. Der, der kommer bare så mange fornuftige ting ind, også imod, at han skal væk, at altså, han skal have lov til at rejse. Og sådan endte det jo. Og dengang, der kan jeg jo godt huske, at det mest af Aalborg, og i hvert fald det mest af Nordjylland, de sagde jo, nu har H.B. Schmidt mesterskab. Nu er så Ja. Og det bliver sådan usel mammon, der kommer til, og, og så videre. Og på det tidspunkt skal jeg være, være voksen nok til ikke at lade det være rate. der skal være den dumme i det her. For Rade har givet os rigtig meget, og han ender også med at give os kassen. Så han har givet os meget som spiller, og han giver os meget på økonomidelen. Skulle vi så som virksomhed sige farvel til en medarbejder på en måde, hvor vi kommer til at... For ham til at se u, som om han er 30. Han er Men hvordan havde du det selv i maven, da du vælger at gå med, vi sælger ham velvidende af det der guld? Jamen jeg havde øh, det nøjagtigt, som det jeg lige har sagt om Brøndby. Fordi Rarte var på det her tidspunkt nærmest udstoppelig i ligaen. Og, og det der jo var den helt store del af det hold, det var ham og så Andreas Johansson. Man skulle tro, at de er tvillinger. Fordi Rade, han kunne lave den plads i feltet. Hvis ikke han selv score, så var Andreas der til at samle affalder op. Så de to, det, det past jo. Og hvordan skulle vi så egentlig få den løst? Det viser, så, at det var så meget kvalitet i holdet på anden vis, at vi kunne klare den. Og så er det jo, altså i dag spiller Rade Pritzes søn i ÅB. Har han gjort det, hvis nu der virkelig havde været konflikt i sin tid? Nej. Og hvad med de der landshavsspillere fra Sverige, som Radhaen også omgikkes. Hvis nu der var gået konflikt imellem rette pritser og ÅB, hvad vil han så fortælle dem om ÅB? Og dengang der tog vi det forholdsvis stor del af kagen, når vi snakkede norsk og svensk spiller. Så der er sådan mange ting, man er nødt til at få til at gå op. Og det kræver rutinerede mennesker i klubben, der til syvende og sidst siger, på nu hør, det er sådan her det er. Jamen hvad siger folket? Det må vi se stort på. Vi er ledelse af den her klub. Vi skal drive den her klub. Det er ikke, hvad skal man sige, gadens parlament, der skal gøre det. Jamen, så, så, så er vi nødt til også at melde ud med rette. Nej, vi melder ud at for at at det her samlet set den bedste løsning. Så kan de så sidde derude og tænke, hvad de vil. Men vi har forsøgt at sælge den, så er det også kommet godt for AB på en ordentlig måde. Men det ender jo med det gode udfald. Du går med at sælge, og alligevel vinder i mesterskabet. Har du, har du prøvet noget tilsvarende, eller er det modsatte, Niels Christian, at, at du tager chancen, siger, og så ender tid, det med at koste? tid plejer vi at vinde mesterskabet for det meste. <laughs> <laughs> så du har ikke prøvet at sælge en, hvor det ender med at måske være kostet jo, på det negative? Jo, men det er jo sådan, når, når, du, når du sidder med den type spillere, som virkelig øh, gør en forskel. Altså, øh, så, så, så er det jo bare sådan, at øh, du ved bare, at du ikke kan gå ud. Det siger jo ligesom sig selv. Hvis man sælger en spillere for, ja, i vores tilfælde, øh, jeg kan jo nævne Christian Poulsen, som var en ung mand, ikke, og som vi solgte for et uhyggeligt stort øh, beløb, øh, så går du jo ikke bare ud i transfermarkedet og finder en tilsvarende spiller, som gå ind og udfylde den rolle. Øh, det giver jo ikke rigtig mening at sælge ham, og så skal ud og bruge flere penge på at købe en, der er lige så dygtig. Øh, og og, og det, derfor det er jo et kvalitetstab, når du, når du skal sælge de mest markante og bedste spillere, og dem der lige, lige netop i øjeblikket øh, har den højeste markedsværdi, fordi de præsterer, jamen, så er det ikke til at erstatte. Og det er jo den balance, det hele tiden er, som Lønge siger, det er afvejninger forfra og bagfra, og det er jo også de vilkår, som trænerne må leve under. De ved jo godt, hvor de er han. De har heller ikke brug for, at han spiller gående, som er mudt og tvær at indslutte, fordi han synes, at klublederne ikke er rigtig kloge, fordi de har lavet en aftale, og så bryder de den alligevel, og så skal jeg regne her, og jeg kunne komme til både Premier League, og jeg ved ikke, hvad de kan komme til. Det dur jo ikke, så det er virkelig et stykke ledelsesarbejde, der skal udføres. Og det synes jeg en gang imellem ikke helt bliver påskyndet. Her det skal, det skal jeg, jeg, skal jeg huske, er nok prøve jeg huske, at Du skal også springe med det. Når nu, jeg siger træner og så videre. Nogle gange så, så springer man jo hen et sted, hvor man siger, at okay. Så lad andre prøve se, om de gør bedre. For når jeg kommer under pres fra træneren i forhold til Rate, og jeg så siger til ham, så at nu springer vi ledelses her i den her klub. Nu får du en chance for lige at snakke med spilleren, hvis du kan få ham overtalt. Så det var ham i det her ja. tilfælde? Hvis du kan få ham til at blive i så synes jeg, det er fint. Tag du bare en snak med ham osv. Nogle vil sige, det er lidt billigt. Ja, det er det, men det er så også billigt, hvis træneren de skyder så noget i skoen, som ikke er korrekt. Så nogle gange, så kan det også være måden sådan lige at få det af. Men det var ikke derfor, at ham ren, han meldte sin afsked i god tid den sommer. Nej, det var det ikke. Det var en aftale, vi havde. Vi skal lige i det her program, fordi vi snakker jo så relativt lang tid, så vi så over i to i dag, så øh, nogen får lov til at nyde det her afsnit. Og så om nogle dage, så får man så anden del. Men vi skal lige have den sidste i top øh, 6 med. Øh, ikke at forglemme, for det er jo måske en af de største overraskelser. Det kan også være det derfor, du sagde, at Thomas Berg ikke får træner, øh, medaljen for efteråret alene. Fordi der gemmer Silkeborg sig jo. Øh, dem havde jeg nok ikke skudt ind i top 6, hvis jeg havde fået lov til at tippe, da øh, sæsonen øh, gik i gang. Øh, Lyngede det er din gamle mestertræner, øh, Kent Nielsen, der huserer dig nede at Det var Kents arbejde i OB der gjorde, at han ligesom stod der på listen, hvor han gjorde. Hvad siger du til det, som Kent Nielsen har præsteret med OB? Jeg, jeg synes jo, at... Nej, ikke med OB, undskyld, med med Silkeborg. Silkeborg. Jeg synes, Silkeborg er årets hold, når man sådan skal, i hvert fald for mig, skal tage udgangspunkt i mine forventninger. Jeg har set dem i første Division. Det var et af de få hold, som jeg også ville flytte mig for at se, når de var på skærmen. Jeg synes, de spillede godt i første Division. Og jeg har sådan nok en tilgang til det, hvis de stiller op på den måde, vi spiller spille sådan i Superligaen, så er det naivt. Det, det kommer de ikke til at klare. Okay. Og så stiller de op i Superligaen, og de spiller, jeg lige vil sige, endnu mere fantastisk, end de har gjort i første division. Og jeg har set dem live et par gange også, og jeg er fuld af beundring over den selvfølgelighed, der er i deres positionsspil. Altså når man selv har været derinde, så er man nødt til og sådan undrer sig over, hvordan kan det lade sig gøre at spille så hurtigt i små rum, og lige pludselig lægge den et helt andet sted hen. Det er noget med, at det gør man næsten sådan per etb her har sagt. Altså man ved nøjagtigt, hvor det er hen, det skal være. Og der synes jeg, de har gjort det fantastisk. Og der, der er jo ikke nogen, jeg under det mere end Kent. Og hvis vi ser Kent's historik som træner så understreger det også, at trænere, de agerer i en klub med de muligheder, der har. Han er jo nærmest det bedste eksempel på det. Alle kan huske Kent Nielsen og så Horsens. Der bliver han jo skammet ude for dødbold og defensiv 0-0, og jeg ved ikke hvad. Og det passer sikkert også, men det var vilkåren for ham i, i Horsens. Nu kommer han så ned i en klub, hvor han formentlig har fået lov til at tage tiden med hvordan Silkeborg de skal spille og hvad veje vi skal og det der altså jeg synes bare det er sig helt i støv og jeg kan næsten ikke det kan godt høre jeg kan næsten ikke beskrive det nok hvor fantastisk jeg synes de spiller har du fortalt ham det ja det har jeg gjort på et tidspunkt hvor jeg ringede jeg kan ikke huske hvad det var, forbindelse det var i om det var oprykningen eller hvad hvor jeg ringer til her. Ellers er det jo ikke, fordi vi sådan snakkes ved hver uge eller hver anden uge, men jeg synes, jeg synes Silkeborg, altså Silkeborg kommenterer, for mig så er de blevet lidt, lidt, sådan lidt darlings, fordi det er mange unge spillere, og det er, så er jeg selvfølgelig også glad for, at Helenius, han øh, står på det hold, som han gør, og jeg er frem for alt glad for, at han dels får agere som angriber for at lave nogen mål, men allermest hans agerende på banen. Altså, hvor han har flyttet sig utrolig meget. Og hvis trenerne, de skal have skyld for meget Negativt, så skal Kindi også have skyld for. Og så har de jo så også fået en anden ind på holdet, som jeg mener er et scoop for den. Det er i Måle. Han kender jeg som en fantastisk god dreng. Og han kommer fra et miljø, som spiller, som Silkeborg egentlig gerne vil. Altså, han er Nordsjælland i blodet. Og hvis man tager Nordsjælland og så Silkeborg, så ser vi i hvert fald nogen ting, som, som matcher hinanden. De har... Øh, nu har de fået mange af ruserne, så du behøver måske ikke gå ud i samme rosenhavn. Nej, nej det er da også at de <laughs> skal sidde og være med, med Lykke. Der, men, de med derovre, ja. <laughs> men de har jo AGF's ånde i nakken i forhold til top 6. Øh, tror du også på, at Silkeborg kan øh, formå at øh, holde sig deroppe, når øh, træen skal, skal trækkes? Øh. Jamen, nu kommer der jo de der fem, fem afgørende kampe, som falder i et forår, og som jeg var lidt inde på øh, tidligere. Så ved man bare af erfaring, at øh, når en ny sæson starter, specielt med denne her meget lange vinterpause, der er så nogen, der har været i fitnessrummene, der er så nogen, der er ude nu og skal give dem en skalle, og man ved bare, at bundholdene, kan man kigge på alle statistikker, bundholdene får masser af point i foråret. Spørgsmålet er, om de får nok. Uh, så uh, Silkeborg skal selvfølgelig steppe op, men Lyngge har jo ret. Uh, det possessionspil, som, som de leverer, og uh, sådan som holdet hænger sammen, uh, så, er det, så er det meget svært at bide skære med dem, fordi de kan også på deres uh, egen hjemmebane på, på kunskrejse, der kan de altså få bolden til at flytte sig, og der skal man altså stå tydeligt op uh, for med dem at gøre. Og derfor tror jeg, at uh, Silkeborg er mine klare til at man skulle have sagt det fra sæsonstart, at, at de tager øh, den øh, top 6-placering, og som i øvrigt synes, de har fortjent øh, på, på baggrund af, af efteråret. Apropos favoritter, nu har vi taget de seks øverste, øh, næste program, så tager vi de seks nederste Lynger, Apropos favoritter, hvem er din øh, mesterskabsfavorit? Det kan altid kun være det der øjebliksbillede, vi har. Og jeg har altid sagt, at det er svært, når der ligger et transfervindue indimellem, og så skal til at tage stilling til, hvem er hvor. Men det er når... trods alt vinterens transfervindå, ikke? Jo, ja, er men, men der er nogle klubber, som hvis de vil, så har de sikkert mulighed for at og gøre noget. Men altså, når jeg skal vurdere den lige nu, og inden aftens kamp, så må jeg sige, så ser jeg Midtjylland som favorit. Men de skal ikke bumme ret meget før de får nogen lige nakken. Og dem, der kommer lige nakken, det er vel nok FCK og så Brøndby. Men hvem af de to ser du så som stærkeste udfordrer FCK eller Brøndby? Det, det, det, vil, det vil jeg sige lige nu, der vil jeg tage det som 50-50. Fordi jeg vil være lidt... Jeg synes ikke, det ville være fair at, at, at vurdere FCK måske på den sidste 3-4-kampe, fordi vi har været inde på, at de har været lidt hårdt ramt. Men hvis jeg skal tage over sæsonen, så synes jeg ikke, at FCK... Altså, de har ikke taget mig med storm, Læns nu, nu går jeg væk fra den der roseklub. De har ikke taget mig med storm, og vi var lidt inde på det. Det er ikke den der selvfølgelighed i at vinde på hjemmebane, og bare velt alt, der kommer ind. Det synes jeg... Jeg synes, de har slidt mig for at få sejren. Så lige nu synes jeg, at pilen peger op i forhold til Brøndby. Og, og det er måske også der, hvis de kan beholde deres hold, som vi har været inde på, så skal Midtjylland passe på. De skal ikke ret meget. Så tror jeg først og fremmest, Brøndby vil være der. Niels Christian, hvem Midtjylland siger, svag favorit? Nu ved jeg godt, sådan ser det også ud i tabellen. Hvem er din mesterskabsfavorit? Jamen, jeg tror, det bliver et, et spørgsmål mellem Midtjylland og FC København. Øh, og det baserer jeg på, øh, at øh, det er nok øh, samlet set, hvis ellers alle spillere er til rådighed, øh, de to bedste trupper. Øh, og øh, øh, derfor øh, vil jeg sige, Midtjylland har den fordel, at de har en hjemmekamp øh, øh, tilbage i grundspillet øh, mod øh, FC København. undskyld øh, Ja, de har endnu på. Det tror vejle. du er i dag. Min. Øh, og så øh, kommer jo så slutspillet, øh, hvor, hvor, hvor, hvor det hele strammer til. Øh, der er de usikkerheder, som vi har været inde på med Brøndby, om de kan holde på deres øh, to bedste spillere. Øh, og så er der transfervinduet, som Lønge er inde på, og det er jo rigtigt. Øh, jeg tror, at FC København er mest sultne øh, for at få det mesterskab. Men fordi man er mest sulten, er det ikke sikkert, at man får det at spise, som, som man gerne vil have. Så der er, men, men jeg tror, at den vinterpause at den i år er så lang, som den er. vil også være en fordel for FC København, fordi det har haltet fra start i sæsonen også omkring øh, nye spillere, der skulle ind, talenter, der skulle øh, spille i stedet for, øh, europæiske kampe. Man skal jo ikke glemme, at FC København har spillet øh, indtil nu 11 kampe i Europa, øh, som kommer oveni, og man har vundet. Jeg synes også lige, vi skal salutere os for alt at man har vundet sit gruppespil øh, øh, overbevisende og er klar til åttendelsfinalen til i marts måned. Det kan selvfølgelig også komme til at spille ind på mesterskabslutspillet, men, men, men, men jeg ser ikke andre hold øh, komme op og slås om, om, om guldet. Det gør jeg ikke. Jeg vil bare lige sige, at FC Midtjylland og FCK havde vel på papiret også et stærkere hold end Brøndby i år, som ender med at vinde mesterskabet i ja, ja, men altså alle kan danse en sommer. Som den gamle OB-træner han Bakke sagde. Ja, men ved I hvad? Det synes jeg egentlig er en meget god måde at slutte vores første program på. Som de fleste nok har opdaget, så mangler vi stadig seks hold, så dem skal vi selvfølgelig dykke ned i. Og det gør vi i det næste afsnit, som vi sender senere på ugen. Der skal vi altså også have kåret efterårets Røverkøb, supersalg og Svipsan. Og så vil jeg have de to gamle købmænd. Tidligere købmand her til at øh, sige, hvem der har været den bedste købmand, købmand i Superligaen i det transfervindue, vi nu kan kigge bagud mod og se øh, effekten af. Og så skal vi også have jeres spørgsmål, der er kommet mange gode, så øh, alt det kommer i næste afsnit. Tak for nu.